Opinberunar bókin, tólti kafli. Og tákn mikið byrtist á himni. Kona klætt sólinni og tunglið var undir fótumennar og á höfði hennar var kóróna af tólf stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn byrtist á himni, Mikill dreki, rauður, er hafði sjö höfuð og tíu hortn og á höfðunum sjö ennistjást. Með halanum dróan þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleipa barnennar þá er hún hefði fætt. Hún fætti svon. Sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum með jártsbrota Og barninnar var hrifið til Guðs til hásætis hans En konan flýði út á eyðimörkina Þar sem Guð hefur búið henni stað Og þar sem séðverður fyrir þörfumennar í 1260 daga Þá hófst stríð á himni Mikael og englar hans fóra að berjast við drekann. Drekinn og englar hans börðust á móti en fengu eigi staðist og heldust heldur ekki lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað nýður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað nýður á jörðina og englumanns var varpað nýður með honum. Og ég heyrði rödd mikla og himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki guðsvors og veldi hinn smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir guði dag og nótt og ákærði þau sem trúa hefur verið steift nýður. Og þau hafa sigraðan fyrir blóðlampsins og fyrir orð vitnisburðarsýns, og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði döði. Fagnið því, himnar og þér sem í þeim búið. Veið sé jörðunni og havinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þegar drekin sá að honum var varpað niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vangirnir tveir af erdninum mikla til þess að hún skildi fljúa á eðimörkina til sín staðar þar sem séðverður fyrir þörfumennar þrjú og hálft ár fjarri auksinn höggormsins. Höggormurinn spjó vatni úr munni sér á eftir konunni en svo flóði til þess að hún bærist þurt með strömnum. en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn og svalg vatnsflóðið sem drekin spjó úr munni sér þá reiddi drekin konunni og fór burt til þess að heiga stríð við aðra afkomendur hennar þá er varð veita orð guðs og hafa vitnisburð jesu og hann nam staðar á sandinum við sjóinn.